Працювали так довго, ловицы розставлені, курева стерта, поміст підметено, вікна витерті. Знов увійшов учитель и каже: Ну вот и хорошо. Теперь ступайте, мальчики, пока домой, а завтра опять приходите и приводите с собой еще кого-нибудь, понимаете? Да, розмашно кивнув головою Володько. У нього брудні руки, брудні штани і навіть під носом чорно від куряви. Учитель ще пояснив, як треба входити і виходити до школи. Треба увійти, перехреститися до ікони і сказати Здравствуйте. Коли ж відходити, треба прочитати або проспівати достойно єсть, поклонитись господину учителю і сказати до свідання. Ну. «Повтори», — звернувся він до Володька. Володько, запинаючись, все повторил. «Хорошо, ступай». «А Евгений все уже знает. Он уже у нас третий год. Да, Евгений?» «Да, господин учитель», — ответил Евген. «А будешь уже учиться лучше?» «Буду, господин учитель». «Как будешь учиться, переведем во вторую группу». «Да, господин учитель». «Ну, так ступайте». І Володько поступав додому. У руці ні сторбину, у ній недоточканий полудинок. Ах, як це неприємно, коли б хоч був зів той полуденок, або коли б хоч нікого не зустріти зі знайомих. Він стільки тією школою нахвалився німому і всім іншим. Дома нічого нікому не казав, мати лише спитала. То що? Накрутив тобі учитель уха? На що Володько не знайшов відповіді, а поївши, пішов одразу на поле до корів змінити Катерину. Бо там он до повітря роботи, бо ж, мовляв, корови пасти – ніяка робота, лише марнування часу. На полях помітна осінь. Чорні зорні ниви, зраї шпаків, суміші з алками, кружляють по стерниськах, ліси стоять не так зелено. Володько пасе на Угорщині і зовсім самий. Дерманські поля межують тут з полями угорщан, що живуть отам далі за лісом у долині, і є то глибока долина, що її долом в'ється на дві колії доріжка, а по обох її боках тягнуться сіножаті. Схили ж долини, покриті пасмами нивок, і північний з них втиціний ще й молодими коронастими дубками – що місцями творять цілу Діброву, де крім дубини ростуть широкі гнізда ліщини, поводонок і берізки і кущі молодої грабини. Володькові сумно. Ще й ще раз обдумує свою школу. Знов і знов пригадує дерманських учнів у тих одностроях, у тих блискучих чоботях з тими кашкетами зі звіздами. Ах, як все-таки шкода, що вони покинули Дермань. Не дурно мати стільки плакали, і як виросте він, вернеться назад туди. І аж тепер помітив Володько, що тут усе не так. І хати не такі, як у Дермані, і вози трохи інші, і зовсім інші плуги, і відмінні борони, і люди багато інакше виглядають, жінки носять інші жакети, не так зав'язують голови, і в мові багато інших слів, і вимовляють тут не хвіст, а фіст, і не звідти, а стамітці, і не через плід, а без плід. І хлопці тут зовсім не ті, що в Дермані, дуже мало з них потраплять підписатися, а вже зовсім не потраплять читати якусь книжку. Ні, Володькові куди більше подобається Дермань, ні ся тилявка. Бо хоча там і менше землі, але всі багатші, от хоч би ті хати – або упряж на конях, або сади. Усе там краще, чистіше, порядніше. Другого дня Володько все-таки знов йде до школи. І знов першим, і знов чекання. Згодом прибув Євгенчик і притягнув із собою ще одного білявого, розчухраного хлопчиська і кликав його радіоном.